Арвід дорожить нею. Спочатку ми не давали йому ніякої зброї, та він і сам розумів, що клятва клятвою, а діло ділом. Треба показати себе в бою, в роботі. І така нагода не раз траплялась. Арвід знав німецьку мову, мав документи 19-ї латиської дивізії СС. Ну, назва хоч і грізна, але з дивізії лишилась, як каже короб. Одні віники, коли росіяни пішли в наступ З навербованих куркуленків, айсаргів І всяких таких буржуазних елементів Вся ж решта селяни, як Арвід, дезертировали «Їде мотоцикл, за ним машина Давати сигнал?» – запитав я «У машині солдати Одного мотоцикла не діждися» Мотоцикл наш зупинять, а грузовик піде далі, сказав я. Арвід підняв автомат, тричі вистрілив. Мотоцикл без коляски. На сідлі тільки один водій. Арвід і я бачила, як кудрявий у шкіряному пальці, жандармською бляхою на грудях, а за ним і орел вийшли на шосе. Кудрявий підняв руку. Мотоцикл, стишив хід, зупинився. Кудрявий козирнув. Водій, поправивши планшет при боці, поліз до внутрішньої кишені штурманки. Орел дивився в бік, звідки мчала автомашина, не збавлюючи швидкості. Орел помахав рукою німцям у козові. Ті відповіли тим же, вдоволені, що їх не зупинив польовий жандарм. Тим часом Орелу взяв за роги керма мотоцикл і повів з дороги в чарі. Кудрявий показав рукою, куди йти мотоциклістові. Жмиті вискочили коропі Леонід, полонений зовсім сторопів, завагався, зиркав сюди-туди, довго розмірковувати йому не довелося. Незенький Леонід аж підстрибнув, щоб огріти мотоцикліста прикладом. Схопивши під руки мотоцикліста, наче під пилого, короб і Леонід повели його на узбіччя шосе, а потім до Канави, по якій не раз виходили на шосе і повертались до свого СП. Ми зарвідом повернулись на СП, коли Леонід залив йодом рану на голові полоненого і хукав, щоб тому було не так боляче, каламбурячи саме калеччим, «Самі лєчим!» «Данке!» – буркнув язик, опустивши голову. «Скажи, пане Фріц, як поживає зараз твій фельдмаршал-модель?» – запитав Леонід. «Допит, розмова з язиком необхідні. Такі відомості крапля за краплею наповнюються в глечик, в якому командування фронту може навіть побачити своє відображення». Без розвідки у війні завжди, а у такій, тотальній, як нинішня, армія мні на крок. І кожна сторона з усіх сил використовує дані розвідки, аби пересилити супротивника. І нинішній, язик дещо нового додав до вже знаного про лінії оборони у німців – Цесіс і Сіголда, ті позиції прикриватимуть ригу. А потім жеребок випав старшому лейтенанту Леоніду, і він, зціпивши зуби, пересилюючи себе самого, став зав'язувати язикові очі, щоб провести його через лінію фронту. Та раптом Кудрявий сказав, «Не треба зав'язувати очі полоненому, він піде з нами». Орел попереду з автоматом на поготові. за ним Леонід, потім Кудрявий і Полонений, а слідом я і Арвід. Замикавши ренгу короб, часто зупиняючись і озираючись, чи не наступає хто на хвіст. Хвилин за десять були уже на пагорбку, з кількома глибокими норами, у яких жив лисячий виводок. Звідси видно далеченько, є тут і пеньки, що їх можна використати під час стрілянини,